Baina guk, guk gure erabaki hartu egenuen, eh? baginakien gure abokatuaren bitartez eskubido do osoak genituela parte hartzeko. Baina, bueno, azeten dizut, eh? gu ezgirabakarik feberakuntza gure lizentziak frantziako feberakuntzan daude eta haiek frantziako feberakuntzak bere lehenakariaren bitartez, eh? liru itxeberiaren bitartez. Nahiago izan du erabaki hori hartu, eh? pelotariak babesteko, eh? kistoen presuia hartzen adida Espainiako feberakuntzaren eta angulo jauna lehenakariaren eskutik, eta zinez beldurtu du, naia izango du pilotaria babestu. Bai, e, pilotaria babestu, e, ez dakizu telako, nolako ondorioa dakarren honen guztiak e, kasu egiten ez baguztu? Eh? Ba, hoxe, bera, ez dakikogu zer dagoen gero atzean, eh? mm -hmm. horrean guk ere nahiako genuen e, Plan B bat izan behenu pilotari batzu ekin nun ez duten berrintzaien zerbait gertatu, baina ezin ezko izentzea egu Plan B bat muntatzea, amdemora gutxiz, eta dena den zai gaude izan duzun bezala e, Nafarroa eta erioxarekin ez gu bezalako e, gauza bera dute, araude bera ditugu internazionaletan, eta ega ze pasatuko den, Espainiak zegin nenduen haiekin, zai gaude ikusteko, Espainiak gai izan da gurean sartzea eh? eta bere eremuan muan egiten duen, eta horren zai gaude bai. Nola nahi ere, argi dago, bai herri osa, bai Nafarroa, e, egualdeko e, federakuntzatik ere argi duzutela e, haman komunean eta bokatu bidez e, zuen eskubideak bideak borrokatuko bide zuela? Bai, bai, bai, oiguk argi daukagu, horrein sartu e, mendik, dago gira ferak, prozesu hortan. Mendik gutxi tara dago franziako ferakuntzako bitzan badakigu Hor izango dela ere Xavier e, Kazobon internasionaleko lehendakaria. Ari gara aboketuekin xosten potolo bat e, montatzen, hor e, behake nuke. Oficialki erakutsi, bai feerakuntza fanxesari eta gehiemat internasionalari, gure eskubideak nun dauden, eta doktik gora gure helburua da, ez dugula gehiago olakorik ikusi nahi, ez garaela gu, ez dugula burua makurtuko, guk norbeiteak behar zailtsatzen badu, ezgula dugula makurtuko, makurtuko behar delako.